Mugikortasunaz migrazioaz eta ekologia zoartarazteko elburuarekin hendaieko gazte informazio bulekuak diversity festivalaren irukarrine edizioan antolatu du. Astebora honetan iragango da, ekimena honetan Ipar Euskal Herrian eta Akitaniako Departamentuan Europar Bolondrez Servitzua egiten ari diren irurogeita amalau gaztek parte hartuko dute. Baina festivala publiko osoari irekita dago. Festivala ostirala honetan abiatzen da. Inko manterola diversity, festivalaren antolakuntzako kidea da, eta asteburuan antolatu dituzten ekimenen inguruan hitz egiten dugu. Eta ba, idei bat ukateko, haurten ba, adibidez, e, iruro-gitamabi iruro laguntzaiek parte hartzen dute egun hori antolatzea, izan da dia, e, kulturen bidegurutzean, izan da dira festen fest, e, jateko edateko, hakemateko, eta ba, festival hori egiten duoren e, urte antolatua dela, esan duzu bezala, E, gazte bulego informazioak, lepiz, e, ez ezagutzen ez zuten entzat eta errikotxaren laguntzarekin bapiskat um, interkulturalismoa, elkartasona eta ekologiaren inguruan, oinarritua dena hasera e, batean antolatuak izan da, e, Europatik etortzen diren e, Laguntzaie ikasle ekantolatutako egun bat da eta orduan proiektu honek segitua segitzen du, segitzen du jende berria etortzen hortzen delako aurten eh, Fedra eta Alexandrok eh, eramaten dute eh, Bizeko langile guztien ekin batera Hiruro laguntzaile eta batez ere gazteak Eta oia zein portantena Ez ala Oztiralean hasi iz, Amarralekin, orduan ah, Ratzaldeko lauter ditan ideekiko da Erria eta horri izanen izandia filmak e, bagitean zokian e, bi doainiek izanden direnak, pasa palabra eta kalangala bi e, labur metrai eta gero e, eta gero Sami Blood filma hori de sarrera hortaindu beharko da, baina lau euro bakarrik hormenetan eskuragarri jende guztiarentzako eta hortik e, jarraian 8etan e, pintxopote bat izanen da mm -hmm. Eta Bihar segituko du hamaikan e, orduan e, arratsaldeko batetatik aurrera, Karpazpian, den aurririk, e, eta aurri izan duugu lena aipatu genuen e, kultur bide gurutze hori. Orduan hogeita bi herri er izanen direnak e, Tokio ontan batez ere Europatik eta Ego Amerikatik uh -huh. Eta hortik aurrera bartsalde osoan izanen diere bai animazioak, jokoak, e, torkin eta elkartei buruzko... Eta batez bai, ere bai, eta ekologiari buruzko ere bai elkarte asko izanen dira, orduan, adibidez, Reziklarte, Etorkinekin, et, Mugaz Zabaldu elkarteak, eta bestepia bat ere eta, bukat, eta bukatzeko bazazpita erritateik aurrera, e, afaria eta kontzertuak orduan, lau izanen dira, Tristan Murgi eta Horeba Euskal Herritik, e, Rosana Band, Siriako Talde bat Ship Beer, Irlandako talde bat eta bukatuko da gaua ditzo batekin. Beraz gogoratu kultur anistasunaren aldeko Diversity Festivalaren irugarren edizioa azte buru ontan endaian ekitaraguaren ingurko xe eta zunako keiteko endaiko sartzea besterik ez dozue.